Tizennegyedik fejezet Nyithen a pizza maradékát nyalogatta az ujjáról, és jól eső elégedettséggel süppett vissza a nappaliban álló nagy puha bőrkanapéba. A kartonpapírtárcán, ahol az előbb még a felmelegített pizza illatozott, már csak mozsák voltak, meg egy elárvult pepperoni, amit még utoljára bekapott. Hatalmasabb böfögött, s nagy hahatával nyugtázta a nappali falairól visszaverődő hangot. A szokával való beszélgetés után még vagy egy óráig hallgatta a műsort a hálószabában, amint a telefonálók ártatlan és kedves Jónak, ez igen, avagy bűnös és gonosz gyereknek titulálják. Úgy tűnt, középút nincs. Milyen frankó gondolta, hogy a szuka is a pártját fogta. Minél többet hallott a műsorból, annál biztosabb lett benne, hogy az ő oldalán áll. Ám a szeme ekkor már tűrhetetlenül kapogat, s amúgy is beleutazottásba. Már még egy órán át hallgatotta volna a szukát, elzárta a rádiót és lement a lépcsőn, hogy felkutasson és beképelezzen minden keze ügyébe kerülő ennivalót. A spájz ugyanúgy fongott az ürességtől, mint előző éjjel a fristár, ám amikor bekukkantott egy kis rattár örömmel konstatálta, hogy az ottani mélyhűtő tele van kedvenc ételeivel. Mivel a pizza nem fért be a mikróba, fogta, és a dozonal lévő utasítás követve a sütőben melegítette meg. Az előjét negyed órás melegítés alatt ugyancsak fogyasztott sűrítményből, hatalmas adag narancslét is készített magának, méghozzá egy nagy füres fémlábasban, kancsót ugyanis nem talált. Amikor az ebéddel végzett, leült a nappali közepén a szőnyegre, a kerek dohánzó asztallal szemben. Megtalálta az egybeépített nagy hifi és videóapparátos távirányítóját, mely kék, zöld, piros és sárga gombjaival úgy nézett ki, mint a náza fejlesztése lett volna, majd a gombokat vaktában nyomogatva bekapcsolta a jókora képernyős tévét. Mivel éppen nem adtak kedvére való rajzfilmet, úgy döntött, hogy az őszekerek ismétlésénél marad. Olyan bénák voltak benne a fickók. Az ember azt képzelte volna, hogy 23. századi utódaink jobb köntzetben járnak majd, mint magas sarkúcsizmában, mert testre feszülő ruhában. éppen ruhában rajta természetesen nem volt ink, mindenki más be volt gombolkozva. Négy támaságokba azon tűnődött, miért vállal el bárki is néhány epizódnyi főszerepet egy tévéműsorban. Biztosra hogy hogyha valaki az állandó színészekkel együtt jelenik meg, alkalmi főszereplőként, a forgatókönyv szerint a sorsa megvan pecsételve. A következő műsorszünetben pedig szembesülhetett önmagával a képernyőn, de most egy elmosódott videó felvételről, amit eddig nem is látott. A kommentár szerint a déli hírekből volt előzetes. Kezdte élvezni, a híres Már nem félt, legalábbis nem úgy, ahogy korábban. Nem tudta, hogyan törhetett rá telefonálás közben az az érzelmi vihar, de még mindig nem bocsátotta meg magának, amiért kis hiány sírva fagadt. Valahol azonban még mindig voltak barátai. Például Jacob proci a legjobb haverja és csapattársa az edzésen, meg David Hallinson, akivel elsőtől kezdve végig egy osztályba jártak. Bizonyára ők is nyomon követik az eseményeket, és az embernek vigyáznia kell a jó hírére. Nathannek most halk jutott eszébe, de nem a regényhős a könyvet ugyanis túl unalmasnak találta ahhoz, hogy végigolvassa, hanem a filmbeli hag. Amikor a fiú olyan idős volt, mint ő, Mindenkinek túljárt az eszén, és mindig kiátszott a törvény. Közben még a rászolulóknak is segített. És most ő is ilyesmire készül. Nagy kaland előtt áll, házforl házra fog pújtosni, és néha talán majd az erdőben kell aludnia. A különbség csak az, hogy haknak ott volt Jim, akivel beszélgethetek, és akit segítségül hívhatod, hát nem tudott egyedül megoldani valamit. Bár néthe maga előtt is röstelte beismerni, nem tagadhatta, hogy a felnőttek bizonyos dolgokról éppen azokról, amelyekben igazán segítségre lett volna szüksége, többet tudnak. Például biztosan kitaláltak volna valami tervet. Hagnak és Jimnek volt terve. Az éjszaka leple alatt egy tutajon végighajoztak a folyón, fel a szabad államokba, ahol Csim találkozhatott a családjával, aki pedig új életet kezdhetett. Mit élvő legyen? Tudta, a legfontosabb, hogy minél messzebb kerüljön a javító intézettől, bár gyakorlatilag fogalma sem volt arról, hol lehet, sejtette, hogy két-három kilométernél nem juthatott attól a ponttól, ahonnan elindult. Ez a között pedig az, amit a legjobban átfésülnek. A délelőtti híratóban kutatóasztagokat és útakadályokat mutattak, és minden járól őt kereste. A riporter még azt is elmondta, hogy nincs nyom, aminek alapján elindulhatnának, elderíteni a tartózkodási helyét. Vagyis, csont nélkül ahogy valami filmben mondták, gondolta elégedettem. Most már csak azt kellett kitalálnia, mi legyen a következő lépés. Hakkal azonban innentől kezdve nem sokra ment. Neki nincs tutaja, de még egy rohat folyó sincs a közelben. Ráadásul Haknak nem mutogatták a képét a tévében, és így nem kellett attól tartania, hogy bárki felismerheti. Nem kellett aggódnia a rendőrautók, adóvevők, faxok, radarok, mobiltelefonok és hasonlók miatt sem, amivel a zsaruk manapság csak azért szerelkeznek fel, hogy megkészerítsék az ember életét. Ugyanakkor persze a haknak sem át módjában használni ezeket a technikai eszközöket. Nyíthennek egyetlen óra elég volt ahhoz, hogy megváltoztassa az emberek róra alkotott véleményét csupán azzal, hogy beszélhetett a rádióban. Ha egyetlen hívással ilyen sokat elér, mire mehetne több hívással? Már is minden hírműsor élén szerepel, de a tévén még mindig, mint rossz állítja be. Valahogy ezt is meg kell változtatnia. Valójában egy átlatlan gyerek, aki bajba került. Embert tölt ugyan, de csak önvédelemből. Ha módja lenne az igazát gyakran hangoztatni, az emberek lassan neki hinnének. A tévéreklámokat is ezért nyomatják állandóan, nem? Ha a közönség beveszi azt a sok sódát, az ő mindenképp minden kell adniuk, vagy nem? Végül is az igazságot mondja. Tehát csak fel kell hívnia az összes állami rádióállomást, és elmondania, mi történt. De lassan a testem. A sarók lenyomozhatják a hívást. A szuka ugyan azt mondta, hogy az ő műsorán keresztül nem nyomozhatnak a számok után, de mi van a többi adóállomással? Az is lehet, hogy a szoka tévedett, és a zsarok már körül is vették a házat. Talán csak azért nem lepték még meg, mert a szabályzat kimondja, hogy egy ilyen szép ház altajét nem lehet csak úgy betörni. De amikor óvatosan kipillantott a nappali ablakait fedő súlyos függönyök köztérésen, semmi különöset nem látott. Az üres nyári utca megszokott képe fogadta. Még gyerekek se rohangáltak. Egy ilyen környéken biztos minden gyerek napközis is van gondolta mint annak idején ő is. Szóval a szukának igaza volt egyelőre, legalábbis. Ha mégis tévedett volna, és a szaruk már útban vannak hozzá, akkor sem képes most ezen rágódni. Azért a telefonálgatásról végül letett, ha nem fog kockáztatni. Megint szembe került a távolság problémájával. A alaklás szóba sem jöhet, nem csak mert túl lassú, hanem mert a hírekben kutyákat is emlegettek, amelyek utána szaglásznak. Valami más megoldást kell találnia. Bárcsak tudnék vezetni. De várjunk csak, miért is ne tudna? Éppen azzal sodródott be a szlamasztikával, hogy neki kivágott a bácsi És az se volt olyan régen, amikor nagyapja ősrégi furganyát Génzféli farmon vezetgette. A hét táros terület, amelynek közepén egy szegényes kis tanyaház meg egy tületező csűrisát, az öreg még 1979-ben vásárolta a bagójét, abból a célból, hogy nyugdíjas éveiben ott farmelkedhessen. Néthán imádott kijárni a birtokba, részben a halakkal zsúfog kis tavak miatt, na meg a 68-as kiadású öreg fordvogon kedvért, amelyet a területen szabadon vezethetett feltéve, hogy a halas tavakat meg az épületeket nagy évben elkerüli. A nagyapa még kivehető fatúcokat is készített neki, hogy eléri a pedálokat. A nagyapa halára után néten megtudta, hogy a birtok egy nap majd rászállt, de aztán kiderült, hogy az még adéban, mert egy New Yorki ügyvéd kiadta valakinek, aki bóningpályát csinál belőle. Néten utálta a bóningot. Egy évvel ezelőtt majdnem 40 km-t vezetett marpácsi fullkonnyával, míg egy zarúd le nem állította, pedig ez fényes nappal volt, amikor mindenkinek feltűnik, ha volánnál egy gyerekül. Mosolyogva emlékezett vissza, hogy mielőtt a rendőr elkapta volna, már pár féltett hulganyával neki oldalazott az út melletti védőkollátnak, és hogy 20 méteren áthúzta mellette, majd egy juharfánál kötött ki. Persze tudta, hogy tacos ellenállásának ez az utolsó megnyilvánulása juttatta a javítóintézetbe, de azért még most is kell viccesnek találta a dolgot. Ha éjjel tudna autózni, elkerülve a főúgtakat, ahol utakatályok vannak, és uralma alatt tudná tartani a járművet, akár az országból is kijuthatna. Mint minden ebben az átmeneti szállásról szolgáló házban, a garázs is hatalmas volt. A konyhából nyíló ajtó az legközelebb egy nagy üres hely volt, biztosan az éppen használt kocsi kittálni gondolta. A betonpadlón sötétlő száraz foltok egy box régebbi alajfolyásáról árulkodtak. A középső állóban egy trélerde erősített csillogó üvegszáras meregítésű, dupla evérút motoros versencsónak pihent. Hagfen története sokkal rövidebb lett volna, ha van egy ilyen jártányok gondolta, amint kezét vágyakozva véghúzta az anyakában csillogó fényes hajótesten. Apja megígérte neki, hogy megtanítja vizsíszni is, akkor régen, amikor még az ígéreteket megtartották. Amit keresett, a harmadik utolsó beállóban találta meg, világos olajzöld vászonnal letakarva. A pontba alatt csak a kereket legalsó éve látszott. Néhány habazás nélkül megragadta a váznat, és lerántotta a járműről. Az anyját! Dületezett hangosan. A legőszintébb ámulat szólt belőle. A váznan alul ugyanis egy vadonatúj, lehajtható tetejű, megpiros BMW bukkant elő, a legelegánsabb kocsi, ami csak létezik. A kézzel írt BMW címkével ellátott kulcsokat a vezető oldali ajtó mellett a falra erősített akasztónlottak, egy Csónak meg egy Tench feliratú felirató kulcs társaságában. Ez utóbbival biztos nyaralni vannak, gondolta. Mivel a baloldali ajtó nem volt bezárva, néhány csak kinyitotta és becsosztant a vezetőülésbe. A még apja régi klubhotelénél is puhább volt, nem beszélve Mark öreg lelakott lelapott műanyag üléseiről. A szája is tátva maradt a gyönyörűségtől, ahogy a bőrkábított simogatta és a kormány tekelgette, lelkiszemeivel maga elé képzelve azt a kanyargós utat, aminek nem sokára neki vág. Szinte a kezében lévő sloszkosról is megfeletkezett, aztán bedugta az önindítóba s félig elfordította, hogy az elektromos rendszer életre keljen. Kizárásos alapon megkereste az ülésállítógombokat, és addig nyomogatta őket még annyira előre csúszott, hogy lábával elérhette a pedálokat. Nyújtoszkodnia kell majd, de legalább eléri mindegyiket. Hirtelen széles mosoly suhantált az arcán. Ez menni fog. Mennie kell. Ahogy terve kibontakozott a fejében, szinte határtalanul megnőtt az önbizalma is. Kétek nem gyötörték, váratlan fordulatokkal nem számolt. Eddig leküzdött a nehézségeket, és most már ezentúl is lefogja. Hogy milyen sikerrel, azt majd a jövő dönti el. Legfontosabb, hogy megvan a terve. Denis úgy érezte, menten táncra pertől. A műsor befejezése óta számtalan telefont és vakszot kapott mindazoktól, akik ilyen vagy olyan módon ki akarták fejezni véleményüket a napi kapcsolatban. A műsorhálózat három reggeli tévés csóksója élőben közvetítendő interjút akart kérni Deniztől másnapra, de mivel csak a jó reggelt Amerika ajánlotta fel, hogy kocsit is küldélte, az ő felkérésüket fogadta el. A többiek azt akarták, hogy az otthonából nyilatkozott nekik, ám Dennis, aki még egy rokonlátogatás előtt is mindig a megszállottak alaposságával takarította ki a lakását, úgy érezte, 40 millió amerikai szórakoztatását hajnalok hajnalán nem tudja vállalni. Az extázisban lévő Dennis-szel ellentétben Enrique úgy érezte magát, mint kifacsarták volna. A műsornak már rég vége volt, de még mindig összemlettek a hívások. Nen is csak azokkal beszélt, akik Enrike szűrőjén átjutottak, és maga a producer már több mint 300 telefonálónál tartott. A haja izzilált volt, pedig a frizurájára minden körülmény között kínosan igyelt. A műsor végén titkon megállapodott magával, hogy pontosan 4 órakor leteszi a telefont. Úgy is tett, pedig egy hallgató még javában mondta magájét. magáét. kikapcsolta a készülékét s minden további hívást elektronikusan a szuka telefonra irányított, erre a sokak által magasztalt üzenetrögzítős berendezésre, amelyet úgy hirdettek, mint amire mindenki szabadon rámondhatja a véleményét, amikor az élővonalak túlterheltek. Enrique végre magára csukotta az ajtót, csendes szobájában, s lábát az sarkán keresztbe fektetve kényelmesen hátradőlt bőföldre lében. Tudott róla, hogy Denis másnap reggel interjút ad a tévében, ami azt jelenti, hogy egész éjjel nem fog aludni, hanem a Jupiter lámpák fényében eltöntendő, két és fél percre készül. És tudta azt is, hogy ő, mint producere, hangmestere és örökös támogatója, tetszik, nem tetszik, szintén nem sok alvásra számíthat. Ha valamennyit mégis pihenhet, azt csakis az elkövetkező néhány órában teheti meg, mi alatt Denis az kics fényben földőzik. Önbizalmának súlyos hiánya éjjel kettőig várhatóan nem jelentkezik, és az ő igazi munkája majd akkor kezdődik el. Sose fogja megérteni, miért műveli ezt Denis önmagával. Mielőtt átadta volna magát, az erőgyűjtő szenderkésnek megnézte az órát. 5 óra 03 volt rajta. Nem hanyatt esett, amikor álmából a telefon csörkése az óráján ekkor 5 óra 08 volt, és nagyon remélte, hogy csak azért, mert időközben megállt. Pedig, mintha kikapcsoltak volna, dörmögte a készüléknek, a második csöngetésnél rájött, hogy nem is a műsor közvetlen számát hívják, hanem teniszt a privát vonalon. Amikor a harmadik csöngetésnél nyilvánvalóvá vált, hogy teniszt nem fogja felvenni, erike felkapta a kadlót. Cuka. Szólt bele a producer rendszerint ezzel az egy szóval fogadta a hallgatók hívását, ne most kicsit élénkebben szólt bele. A vonal túlsó végéről haladszó női hang egyszerre volt szívélyes és határozott. Mr. Dorfman hívja, mi Carpentert. Enrique lekapta a lábát az asztalról, és rögtön kiröptent az a szeméből. Egy pillanat már is szólak neki feleltett. Ronald Dorfman volt az elnöke a New York-i székhelyű Omega Rádiós Társaságnak, amely az ősú műsorokat is sugározta és fizette őket. Az alatt az öt év alatt, mióta a Zuka vezette a műsort, még sohasem hívta őket személyesen. Erik egyelőre nem tudta eldönteni, hogy hívása jót vagy rosszat jelente. Ám egy dolog biztos volt. Tüstént elő kell keríteni főnökét. Ott számított rá t a kávéfőzőnél találta meg, Éppen egy olyan társaság elismerését fogadta, amely titkán mért adta figyelemre a munkáját, a hírszerkesztőkét. Dennis, a javíthatatlan pessimista, rögtön bajcimat volt. Enri eltérően ő ettig mindössze kétszer beszélt Dorfmennel, egyszer, amikor aláírta az országos sugárzásra vonatkozó szerződést, s másodszor, amikor egy telefonáló annyira kihaszta a hogy ő is olyan hangot ütött meg, amely enyhén szólva túl lépte az alapszabályzatban rögzített mértéket. Ez az eset három éve történt, szó azóta egyáltalán nem hiányzott neki, hogy többször halljon a főnökről, mint az az évi egy alkalom, amikor karácsonyra üdvözlő lapot küldött az összes vezetőnek. Három perccel azután, hogy Erike benyomta a hold gombot, Denis a vonalban volt. – Haló, itt Dennis Mondta hivatalos stílusban, hangneme most egész más volt, mint ahogy a műsorban szokott beszélni. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Szóra sem értemes, Miss Carpinter, felete a titkárnő. Már is kapcsán, Mr. Dorfman, kérem várjon. Aha, tehát most ő várakoztat. Erike akkotalmas arccal ült, Dennis irodájában, az íróasztalálva szemben lévő kovat A rádiós munka sok előnnyel járt. S a tehetséges műsorvezetőket számtalan módon kényeztették, de a tágas iroda nem tartozott a kedvezmények közé. Dennis Odúja is csak akkor volt háromszor, három méteresnek nem észlető, az ember csalt egy kicsit a centivel. A falakat képek díszítették, többnyire gyerekeket felzoltak vagy gyerekek rajzolták őket. Nem volt kifüggeszteni való diploma, vagy bármi más amivel, mint az orvosaknál és az ügyvédeknél hagyományosan szakás, ücsekedni lehet. Amit teniszt felmutathatott, az volt, hogy önerejéből felkőzette magát az egyik élvonalbeli tóksó műsorvezetői székébe. Bár csak netet volna elővigyázatlanul semmi olyasmit, amivel most ezt az egészet veszélybet sodarnál fohászkodott, miközben Dortmund kapcsolására várt. Üdvözlöm, tenisz, Ron Dortmund vagyok, mondta, egészen barátságos hangnemben, amitől a műsorvezetőnök is megnyugodott és felsorú hajtott. Látva ezt, Erike feszültsége is felengedett. Milyen régóta nem beszéltünk. Hogy mint vannak? Köszönöm a kérdését, Ron, kitűnően. A só nagyon beindult. Az elnök hangja továbbra is nyájas maradt. Igen, én is úgy látom. Ma éppen alkalmam nyílt belehallgatni a De Remélem, nem veszi szokant, de az én munkám mellett erre csak ritkán nyílik lehetőségem. Dennis jól hallotta, hogy dolph most is az elmaradhatatlan szivarral a szájában beszél. – Persze, ezt megértem, felelte Denise, és kissé megint feszülté vár. Enrique egészen a kanapé szélére húzódott. Vajon mire megy ki ez az egész? – Szóval itt ez a fiú, aki megölte a börtönölt. – Mondja csak, mi a véleménye? Kitűnő adás volt, azt hiszem, várta rá Denise. Úgy gondolta, ezt a választ akarja tőle. – Nem így értem, mit gondol magáról az ügyről? Denis ösztöne azt súgta, hogy helyezkedjen védekező álláspontra, és indokolja meg, miért döntött úgy, hogy beszélget hennel a műsorban. Ha azt kérdezi, hogy szerintem a fiú igazat mondta, a válaszom igenlő. És miért gondolja így? Ebben az országban rengeteg ember nem ért egyet önnel. Tiszteletben tartom az ő véleményüket is, Ron, de velük nem volt alkalmam beszélni, mivel nem telefonáltak. Pedig nekem elhiheti, denis, ott vannak a civilek, de ott vannak azok is, akik jelvényt viselnek. Ők nem osztják azon véleményét, és ilyen értelmű álláspontjukat nagyon világosan kifejezésre juttatják itt New Yorkban. Dortmund hangja továbbra sem árulkodott semmiféle ellenséges érzélekről. Most pedig kérem, fejtsek ki, miért is a fiúnak? Denis henry nézett, akinek persze fogalmasan volt, mi volt a kérdés. Hogyan felelhet az ember egy ilyen miértre? Hogyan lehet szavakba foglalni az érzését? egy intuíciót, hogy az egy 700 millió dolláros testület vezetősége számára is világos és érthető legyen. Egy gyermek ebben a helyzetben a legőszintébb választ adná. Csak. De hát Ron nyilván nem ezt várja tőle. Megvonta a vállát, és kis sétadogva kereskélt a szavakat. Nehéz kérdés szegezett nekem, Ron. Kezdte remélve, hogy Torfman felmenti a választási kötelezettség alól. Hogyne, megértem. Nyugodtan szedjük csak össze a gondolatait, nem kell sietni. Dennis rádta, nem fog megszabadulni tőle egy könnyen. Elnézést, ha nem fejezem ki magam elég szakszerűen, mondta végül, de elsősorban azért hiszek neki, mert nekem is vannak hasonló korú gyerekeim, és pontosan tudom, mikor hazudnak. Ahogy előadta a történetet, túlságosan is valóságosnak hangzott. Dorfman egy pillanatig hallgatott, hogy átgondolja a válaszát. És ha el is fogadjuk, hogy igazat mond, a dolgok rendjéből fogadóan mivel jár mindez? Dennis támított erre. De. Azzal, hogy Virginia északi részén most egy csomó rendőr kutat a szökevény után, akinek nem volt más választása, mint hogy elmeneküljön. Nem tudom pontosan, mi következik a dolgok rendjéből, csak azt, hogy kivel szimpatizálok. Senki még néhány sem tagadja, hogy megölte a felügyelőt, s aztán megszökött. A lényegi kérdés itt az, hogy ki az igazi gyilkos és ki az áldozat. Ezt nem mindig lehet pusztán abból megállapítani, hogy kifekszik a földön és ki áll fölötte. súhajtás haladszott a vonal a másik végéről. Darfman talán pontott a szivarjába. Nagyon hatásosan érvel, mondta végül. Tudja mit? Egyetértetek magával. Ugyanezt érzem én is, de olyan rég voltam utoljára 12 éves gyerekek társaságában, egy második forrásból is megerősítést kellett szereznem. Szenzációs interjút készített a fiúval. Denis már már megköszönte az elismerést, de érezte, hogy ezzel még nincs vége. Nem is kellett soká várnia. Fél órája itt volt az irodámban egy rendőr, New York államból, és átadott egy idézést, hogy holnap délután kettőkor jelenjek meg a Produktmegyei Bíróságban, akárhol is van az, és foglaljak állást egy rendkívüli indítványjal kapcsolatban amit Daniel Csépetreli Petrelli, vircsinei főügyész nyújtott be. Úgy látszik, hozzá kannak félni a hívásregiszterünkhöz. Mi a vélemény erről? Dennis megint elbizonytalanodott, vajon mi lenne a helyes válasz, így aztán újra az őszinteség mellett döntött. Eddig jól bevált. Nagyon bőzdi, Kron. Elrike, aki a kontextusból kiragadva hallotta ezeket a szavakat, majdnem leszédült a kanapérról. De néznek nyilván elment a jó esze gondolta. Ha jól értem, hallottam a mai műsort. Azt is, amikor a rendőrrel beszélgettem? Dorfman halkan nevetett. Hm, igen, hallottam. És nagyon vigyázni fogok, hogy a következő néhány évben nehogy egyszer is gyorsajtáson kapjanak. Azt hiszem, elég világosan kifejtettem az álláspontomat. Kétségtelenül. Néhány dolgot azonban tisztáznom kell. Az ügyvédeinktől megtudtam, hogy az adott törvényhelyre való hivatkozásának csak akkor lenne gyakorlati értéke, ha a hatóságoknak kellene kényszeríteni ők minket az adatok kiadására. Ha egyszerűen belemennénk, az egész hivatkozás vizathatóvá válna. Eddig világos? Ö, igen, azt hiszem, de Ron, hallgasson végig, folytatta Dorfman katonástírusban. Azt is megtudtam tőlük, hogy amennyiben megtagadjuk az adatokhoz való hozzáférést, és ragaszkodunk a bírósági végzéshez, óriási polgári jogi felelősség fog ránk terhelődni, ha a gyerekről mégis kiderül, hogy elvetem gyilkos, főleg ha újraöl. És akkor még nem is számoltunk azzal, hogyha az ügy ilyen irányt vetne, a hallgatók tömegesen fordulnának ellenünk. Szünetet tartott, hogy Denis felfogassa a hallottakat majd összegeztem mondani valóját. Tehát így állunk. Egyrésztről kötelességünk a közérteket szem előtt tartani, vagyis segíteni a rendőrség munkáját, hogy megvédhessék társadalmunkat, hogy elkapassanak és vád alá helyezhessenek egy beismerő vallomást tett gyilkost. Másrésztről viszont elkölcsi kötelességünk magunk és a szakma iránt, hogy megvédjük azt is, ami a miénk, ha másért nem, hát pusztán ebből. Alig, ha nem magától is kitalálja, mit tanácsol nekem a jogi Mivel önbeszélt a fiúval és önrántott bele minket ebbe az egészbe, szeretném hallani, hogy ön szerint mit kellene tennünk. Ez még sincs rendjén, is nem rádió elnök, sose akart az lenni, ő csak egy tóksó házigazztálya, nem több és nem kevesebb. Nem azért fizetik, hogy ilyen terhet magára vállaljon. Miért akarja Torfman ráhárítani a döntés ódiumát? Ám a tiltakozással együtt a válasz is megfogalmazódott benne. Hőnökét már is kész helyzeteli állította. Olyan vehemensen védte érdekeit annak a tomkész nevű soronak a támadásaival szemben, hogy Torfmannek nem hagyott semmi kibukvási vagy kompromisszumos lehetőséget. Ráadásul mindezt hallgatók millióinak füle hallatára. Hirtelen csodálattal nézett fel erre az emberre. Még csak fel sem emelte a hangját, hogy a nyilvánosság előtt így sarokba szorította. De végre mondania kellett valamit, mert Torfben várta a válaszát. Azt hiszem, Ron, egy fontos mozdanatot kifelejtett, felejte óvatosan. Tudom, mit mondanak a jogi osztályon, és mindazt, amit elmondott, nagyon is érthető, de itt többről van szó, mint a mi jogainkról kontra a közösség jogairól. Az egész ügy központjában egy rettegő kisfiú áll. Lehet, hogy az érzelmeim kicsi jobban elragadtak a kelleténél, de nagyon megesett a szívem rajta. Szeretném kézen fogni és kivezetni szorult helyzetéből, de nem tehetem. Semmit sem tehetek, amivel segíthetnék rajta. Azt hiszem, a fenébe is van, A srácnak szinte semmi esélye sincs. Ez a gyerek elszántan küzd egy vesztésre álló csatában, és egyszerűen nem lenne tisztességes megengedni nekik, hogy hozzáférjenek a számítógépes nyilvántartásunkhoz, amikor már amúgy is minden ütölkártya a kezükben van. Kimondta. Bár saját magának is úgy hangzott az egész, mint egy eztelen, érzemlének túlfütött nő triádája, Ron elnevette magát. Megbocsátja nekem, ugye, ha a bíróság előtt ezt azért nem hozzuk fel évként? Mondta s bár szabai lereszkedőnek hatottak, de zenete egyáltalán nem volt az. Megint nagyot cippantott a szivarjából, s utána hasszan kimérten eregette a füstöt. Nos, Denis, holnap akkor a következőt lépjük. Felteszem a munkámat, meg az önét, meg a társaságunk tőkéjének jelentős részét arra a feltételezésre, hogy a fiú igazat mond, és nem lép az országos bűnözés útjára. Majd azt mondjuk a bíróságon, hogy hívásregisztelünk saját belső használatra van, és hogy senkinek nem vagyunk hajlandóak kiadni. Dennis egészen elképe. Mindenre számított, csak erre nem. Más nem is tudott hirtelen mondani, csak azt rebegte. Köszönöm. Ne hamarkodjál a köszönetet, lehet, hogy ez bizonyul majd életem legostabább döntésének. Minden esetre a legbátrabb, amit hozhatott, felelte Dennis, s szavai a szívéből jöttek. Most Dorfman érzékenyult el. Ó, köszönöm, Denis! Mi rádióelnökök nem túl gyakran halunk ilyesmit. Megköszönült a torkát. Ma kitűnő munkát végeztek, minden elismerésem. Remélem, ma éjszaka jobban fog aludni, mint én. Ezzel le is tette a kadót, Denis csak bámult a készülékre. Enrique nem bírta tovább. Na, mi van? Denis hüligéről szájjal mosolygott. Azt mondta, kitűnő munkát végeztünk.